Urățăm în suflet doar de și în orice clipa am vrea să fim. În țara porcii, unde-ți în țara noului ierul sali. În țara porcii, unde-ți bucurii, în țara noului. Ierusalim. E mare noaptea în care acum trăim. E tare pe pământ. Dar trecem peste toate și privim spre țara noastră, cea din cerul Sfânt. Dar trecem peste toate și țara noastră cea din cerul sfânt. Mult nu mai este acum de așteptat, căci zorii încep a Și val cu val din marea de păcat la glasul sfânt, pe pe s-ar fotolit. Și val cu val din marea Păcat la glasul sfânt, pe vechi s Un soare nou pe cer va răsări, cu Cum ochiul încă n-a privit. Iar neagra noapte se va risipi, Iisus, Isus, Iisus va birui iar mi-a grabă noapte să văriți, Iisus Iisus, Iisus va vii ruia.